За кілька годин вони побачили башти холоднокопу. Дунк спинився, щоб перевдягтися у свою гарну дорнійську сорочку та перевірити, як меч ходить у піхвах, аби не мати неприємних несподіванок, якщо знадобиться його оголити. Яйк також смикнув за як кенджала, суплячи брови під своїм брилем. Далі вони поїхали біч-обіч. Дунк на бойовому огері, малий на мулі. Рапор Озгреїв безпорадно звисав з держална. Холоднокоп розчарував його після усього почутого від пана Явтуха. Порівняно з Штормоламом, Вирієм та іншими княжими-стольцями, яких удосталь не дивився Дунк, замок виявився доволі непоказним. Та все ж замком, а не укріпленою вежею. Зубчастий зовнішній мур мав висоту 30 стоп і башти на усіх кутах, кожна заввишки як півтора стояка. З кожного шпиля та підвищення важко звисав чорний прапор тенетників, прикрашений плямистим павуком на сріблястому павутині. — Пане, — покликав яйк, — вода, дивіться, куди вона йде. Рівчак кінчався коло східного муру холоднокопу, стікаючий у копаний рів, за яким замок і було названо. Від вигляду та шуму вируючої води Дунк трохи зубами не заскриготів. — Я не віддам їй мою клітчасту. «Їдьмо», – мовив він до яйка. Над вигином головної брами у нерухомому повітрі висив ще один ряд павучих прапорів. Під ним глибоко у камені було вирізано якогось старішого знака. За століття вітер та дощ добряче його вилизали, але зовсім образу не спотворили. На задніх лапах там стояв лев, складений з клітин. Брама була відчинена. Проїжджаючи перекидним мостом, Дунк помітив, як низько стояла вода у рові. «Впала трохи ненасажень, подумав він. Двоє списників перегородили їм дорогу коло решітки. Один мав велику чорну бороду, інший був безбородий. Бородань завимагав сказати, навіщо вони приїхали. «Вельможний пан Озграй надіслали мене задля перемовин з пані Тенетник», – відповів Дунк. «Я лицар Дункан Високий». «Та вже ж не Беніс», – мовив безбородий, – «того б ми за версту винюхали». В нього бракувало переднього зуба, а на серці був нашитий значок з плямистим павуком. Бородань підозріливо примружився на Дунка. «Ніхто не може бачити її вельможність без дозволу каштеля на довго Ідіть зі мною, а ваш машталір хай лишається колоконний». «Я не машталіра, зброєносець», – вигукнув Яйк. «Чи ти сліпий, а чи дурний?» Безбородий розреготався, а Бородань націлив вістрях списа просто хлопцеві у горло. «Ану, повтори, що сказав!» Дунк дав яйкові добрячого ляща в вухо. «Ні, не повторю, я стули пельку та подбай про коней». Сам Дунк тим часом зліз на землю. «Я піду до пана Лукаса». Бороданю пустив списа. «Він у дворі». Пройшовши під шпичастою залізною решіткою та бійницею у стелі, вони опинилися у зовнішньому дворищі. Там із псярні гавкали хорти, з вікон свинцевого скла у семикутному дерев'яному септі чулися співочі голоси. Перед кузнею коваль ставив підкови бойовому коневі, а хлопчина учень йому допомагав. Неподалік якийсь зброєносець пускав стріли по стрілецьких цілях, зроблених з соломи, а поруч веснянкувата дівчина з довгою косою відповідала на кожен його постріл своїм. Крутилося щитове опудало. з десятка лицарів у набивних каптанах по черзі кололи його списами. Пан Лукас Довговерх знайшовся серед спостерігачів коло пудала поруч із гладким здорованим септоном, що піднів іще гірша задумка. Білий та круглий, мов коровай, чолов'яга мав на собі рясу, таку мокру, наче в ній купався. Довговерх поруч із ним скидався на спис, прямий, жорсткий, дуже високий, хоча й трохи нижчий за Дунка, скільки той міг судити. Зате кожним своїм вершком пихатіший за усього Дунка зразу. Одягнений пан Лукас був у чорний шовк та золоту парчу, але на вигляд потерпав от спеки не більше, ніж якби гуляв стіною. «Мось, пане!» – привітав його стражник. «Тут з'явився один такий собі з курячої вежі, хоче бачити її вельможність». Першим обернувся Септон і так захоплено тюгукнув, що Дункаш подумав, чи не п'яний він. «Що це в нас тут? Заплотний лицар? Величенькі ж обширі заплоти!» Септон зробив знак благословення. «Хай воїн завжди стоїть за вашу справу, пане! А я, Септон, Септон. «Невдале ім'я та іншого не маю, а ваше ж яке?» Дункан Високий. «Наш гість зовсім не марнославний, зазначив септон до пана Лукаса. «Якби я мав його зріст, то назвався б септоном велетним, септоном вежею, септоном головою в хмарах. Кругле обличчя його заливалося червоним, а на рясі виднілися плями вина». Тим часом пан Лукас вивчав Дунка. Це був не молодий вже чоловік, років за сорок, а може й п'ятдесят, радше жиловий, ніж м'язистий. Обличчя він мав надзвичайно незугарне, товсті губи, криві жовті зуби, широкий м'ясистий ніс, витрішкуваті очі, ще й сердитий який, майнула в думка побіжна думка, перш ніж той мовив Заплотні лицарі, то жибраки з мечами, це ще в кращому разі, а в гіршому розбійники. Забирайся геть, нам тут таких не треба. Дунк потемнів обличчям. Пан Євтух Озгрей надіслав мене зі стояка на перемови з господиною цього замку. «Озгрей!» – Септон зиркнув на довго верха. «Озгрей – клітчастий лев?» – я гадав, дім Озгрей вже вимер до останньої душі. «Майже вимер. Стариган лишився останній. Ми дозволили йому дожити віку в напіврозваленій вежі за кілька верст на схід». Пан Лукас обернув похмуре обличчя до Дунка. «Якщо пан Явтух бажає говорити з її вельможністю, хай приходить сам». Його очі звузилися. «Це ти був разом із Бенісом коло греблі. Не смій заперечувати. Я мав би тебе повісити». «Порятуй нас, седмице». Септон витар злоба рукавом. «Розбійник, кажете, та ще й здоровань який? Пане, спокутуйте вчинене зло, і мати змилується на вашу душу». Добру й побожну пораду дещо зіпсувало те, що посеред неї септон раптом гучно перднув. «Ой, божечки, даруйте мені, пане лицарю, така біда – квасоля з ячмінним хлібом!» «Я не розбійник», – мовив до них Дунк з усією гідністю, яку спромігся зібрати. Але довговерха його заперечення не зворушили. «Не випробовуй мого терпіння, лицарю, якщо ти за правом носиш це звання». Втікай до курячої вежі та скажи панові явтуху, щоб доправив сюди пана Беніса буроб з дура. Якщо твій пан позбавить нас клопоту силоміць виколупувати Беніса зі стояка, то її вельможність, можливо, вчинить милосердно. Я маю намір побалакати з її вельможністю і про пана Беніса, і про лихо коло греблі, і про вкрадену в нас воду. Вкрадену? перепитав пан Лукас. Згадай це слово при моїй пані і плаватимеш у мішку ще до заходу сонця. Ти певний, що досі бажаєш її бачити? Якщо Дункі був у чомусь певний, то це у своєму бажанні вибити Лукасові від довго верху всі його криві жовті зуби. Я вам сказав, чого я бажаю. Ой, та дозвольте вже йому побачити пані, закликав Септон. Кому яка з того шкода? Пан Дункан подолав довгий шлях під безжальним сонцем. Хай добродій розкаже нашій пані, з чим приїхав. Пан Лукас ще кинув Дунка поглядом. Наш Септон – людина добра та божа. Ходімо. Буду вдячний, якщо ти викладеш свою справу якнайкоротше. Він закрокував подвір'ям, і Дунк мусив поспіхом його доганяти. Тут відчинилися двері замкового септу, і віряни поспішили сходами на двір. Серед них були лицарі та зброєносці, з десяток дітей, кілька старих, три септи у білих рясах та каптурах, і одна повнотіла жінка, безсумнівно шляхетного роду, вбрана у темно-синю одамашкову сукню, облямовану мирійським мереживом, і таку довгу, що поділ волочився у пилюці. Дунк вирішив, що їй років із сорок високо збите волосся під срібнотканою сіточкою було рудувато брунатне, якщо її прозивали червонястою, то напевне за колір опасистого обличчя. Пані, мовив пан Лукас, ставши перед нею та септами. Цей заплотний лицар каже, що приніс послання від пана Явтуха Озгрея. Чи вислухаєте ви його? Якщо бажаєте, пане Лукасе. Вона витріщилася на Дунка так дивно, що той мимоволі згадав яйкові балачки про чари. Щось не дуже їй допомогли ті криваві купелі. Вдовиця була тілом тлуста, обличчям непоказна, з дивно загостреною догори головою, чого не ховало навіть пишно зібране волосся. Носа вона мала за великого, а рота – за малого. Дунк з полегшенням побачив два ока. Але всяка думка про шляхетне догоджання високородній пані зникла з його голови. Пан Євтух прохав мене перемовитися з вами про нещодавні прикрі події коло загати. Вона блимнула очима. «Коло загати, кажете?» Навколо потроху збирався натовп. Думк відчував на собі недружні очі. «На рідці, – мовив він, – на клітчастій. Ваша вельможність збудували на ній греблю?» «Та ні, я, напевне, цього не робила», – відповіла та. «Про що ви, пане лицарю, я в ранок молилася у септі?» Дунк почув гигикання пана Лукаса. «Я не мав на увазі, що ваша вельможність гатили її самі, тільки без тієї води загинуть усі наші ниви, бо ж селяни мають на полях квасолю, ячмінь, дині». «Справді, я дуже полюбляю дині». Маленький ротик скривився у задоволену посмішку. «І які ж там у вас є дині?» Дунк збентежено роззирнувся колом облич і відчув, як пащіє його власне. «Щось тут не те. Довговерх шиє мене в дурні. Мось, пані, а чи не продовжити нам розмову де інде, де менше людей? Ставлю срібняка, що Бовдур велетень, хоче її звабити», – пожартував хтось, і усі навколо вибухнули реготом. Пані сахнулася геть, налякана, і затулила обличчя руками. До неї швидко підскочила одна з септ, пригорнула за плечі, втішаючи та захищаючи. «Що мають означати ці веселощі?» – прорізався крізь сміх холодний та твердий голос. «Поділіться, но мною вашим жартом, пане лицарю, чого це ви турбуєте мою зовицю?» Голос належав дівчині, яку він бачив коло стрілецьких цілей. При боці вона мала сагайдак стріл, а в руці тримала лука, мало не довшого за її невеличкий зріст. Якщо Дункові не вистачало піввершка до семи стоп, то лучниці радше бракувало стільки ж до п'яти. Її стан Дунк міг би охопити долонями. Груде волосся було зібране у таку довгу косу, що вона лоскотала їй під крижя. На підборідді виднілася ямочка, носик скидався на гудзик, а щоки густо посипало ластовинням. «Пробачте нам, пані Роганно!» – це проказав гарненький молодий панич із креставським кентавром на грудях жупана. «Велетень сплутав пані Гелісенту з вами!» Дунк перевів погляд з однієї пані на іншу. «То це ви, червоня ставдовиця?» – бухнув він, не подумавши. «Але ж ви така... молода?» – дівчина кинула лука худорлявому хлопцеві, разом із яким пускала стріли. Та вже 25 років на світі живу. Чи ви хотіли сказати «мала»?» Гарна. Я хотів сказати «гарна». Дунк сам не знав, як це він нагодився, але зрадів, що не бовкнув якоїсь іншої дурниці. Йому сподобався її носик, біля воруде волосся, невеличкі, але справні груденята під шкіряною камізелькою. Я гадав, ви маєте бути... Тобто, кажуть, ви й чотири рази овдовіли, от я... Мій перший чоловік помер, коли мені було десять років, а йому було дванадцять. Він служив зброєносцем при моєму батькові і загинув від руки вершника на полі червонотрав'я. На жаль, мої чоловіки недовго затримуються на світі. Останній помер навесні. Так казали про тих, хто загинув у велику весняну пошесть, що буяла останні два роки. Помер навесні. Навесні померло багато десятків тисяч людей. А серед них старий мудрий король і два юних принци, від яких чекали так багато. Я, я співчуваю вашим втратам ось пані. Щось шляхетне, бо в дунку, скажи їй щось таке, що кажуть шляхетним паням. Я хотів сказати про ваше вбрання. Вбрання. Вона роздивилася свої чоботи, штани, вільну лляну сорочку, шкіряну камізелю, я вбрана для стрільби з лука. О, «Тобто, про волосся? Таке м'яке? А вам це звідки відомо, пане? Якби ви колись торкалися мого волосся, гадаю, я б цього не забула?» «Та не м'яке», – жалюгідно промим ревдунг. «Я хотів сказати «руде». Ваше волосся таке чудово руде». «Чудово руде, пане? Та хоч не таке жовто-гаряче, як ваше обличчя?» І вона засміялася, а усі навколо підхопили. Усі, окрім пана Лукаса, довговерха. «Пані», – встряг він, – «це один найманих горлорізів стояка. Він був разом із Бенісом Бурошчитом, коли той напав на ваших копачів коло греблі і попсував волмерові обличчя. Старий Озгрей надіслав його на перемови з вами». «Саме так, мось пані, мене звати Дункан Високий». «Як ви сказали, Дункан сліпоокий?» – спитав бородатий лицар із потрійною блискавкою лейгодів на грудях. Навкруги знову зареготали. Навіть пані Гелісента отямилася достатньо, щоб захихотіти. «Хіба у холоднокопі разом із моїм батьком померли всі шляхетні звичаї?» – спитала дівчина. Та ні, не дівчина, а доросла жінка. «Як пан Дункан міг так помилитися?» – питаю я вас. Дунк кинув на довго верх, недобрий погляд і відповів. «Це моя вина». «Справді?» – червоня ставдовиця роздивилася Дунка з ніг до голови, найдовше затримавшись на його грудях. «Дерево та падаюча зірка. Не бачила цього герба раніше?» Вона торкнулася його сорочки, провела двома пальцями по гілці в'яза. ще й намальований, не вигаптований. Я чула, що дурніці малюють на шовку, але ви для дурніця завеликий». «Не всі дурніці такі вже малі, мось пані». Дунк відчував її пальці крізь шовк. Рука в неї теж була виснянкувата. «Можна присягнутися, вона виснянкувата уся, з ніг до голови». У роті дивно пересохло. «Я рік пробув у Дорні. Чи там усі дуби виростають такими високими?» – спитала вона, ободячи гілку дерева пальцями навколо його серця. «Тут зображено в'яз, мось пані. Я запам'ятаю». Вона забрала руку і споважніла. Спека та пил не дозволять нам розмовляти у дворі. Септоне, проведіть пана Дункана до моєї приймальні. З радістю, люба невістку. Наш гість, певно, схоче пити. Прийшліть туди глек вина. Справді? – зрадів Товстун. Ну, коли така ваша воля?» Відчепивши пояса з сагайдаком, вона передала його супутникові. «Маєстер Керрік також потрібен. Пане Лукасе, попрохайте його, хай прийде». «Приведу негайно, мось пані», – відповів Лукас довго верх. Пані кинула на свого каштеляна доволі холодний погляд. «Немає потреби. Я знаю, як багато часу забирають ваші замкові обов'язки. Достатньо, якщо ви попросите майстра Керіріка до моїх покоїв». «Мось пані», – покликав її слід Дунк, – «мого зброєносця примусили чекати біля воріт. Можна йому теж приєднатися до розмови». «Зброєносця?» Усмішка зробила з неї дівчинку 15 років замість жінки 25. Гарненьку дівчинку, хитрогу та смішливу. Звісно, якщо ваша ласка.